un podcast de la CuC. En un país on les eleccions són cada dues setmanes pràcticament, és normal que hi hagi desafecció, és normal que faci vandre. però estem en plena campanya electoral i aquestes eleccions que ven ara són imprescindibles, són molt necessàries i ens hi juguem moltíssim. Per això avui dediquem un programa a per què votar. Benvingudes a la plaça, un podcast de la CuC. Passi ah, sí, sí. més Què tal, com esteu? Nosaltres malament, cansades, estem en campanya electoral. Jo tinc molta son, l'Adriana diu que dorm bastant més que jo, però jo tinc bastanta son. En tot cas, sigui broma o no sigui broma... jo dormiria encara que s'acabés el món. Ja, és que tu tens molta sort amb aquestes coses. Però, però més enllà d'això, eh, estem en un moment eh, en un moment important. Estem a les portes d'unes eleccions electorals que són molt necessàries i són molt importants. Sabem que molta gent us semblen, potser, absurdes, pesades, que us sembla que tot és el mateix, i podríem convèncer-vos del contrari, però jo avui estic molt cansada. Llavors, eh, més enllà de l'Adriana, que ha saltat el l'estrellato, és a dir, del podcast de la plaça a sortir a la televisió, cosa que és forta. Tot i que no gaire, perquè CCMA. <ríe> més enllà d'això, avui us portem, com sempre, una persona que en sap més que nosaltres per parlar del que hem de parlar. Una persona que segurament és veu més autoritzada que nosaltres, que és una mica la tendència d'aquest podcast. Perquè ella l'ha votat gent diverses vegades. Exactament. <laughs> Cosa que nosaltres de moment no. Esperem que tu sí que et diu Adriana. Adriana, esperem que tu sí que et voti gent aquest diumenge. Bé, bueno, ja després enviaré la meva falca personalitzada a tota aquella gent que em coneix. <laughs> en tot cas, comencem. Bona tarda, benvinguda a la Mireia Bahí, la persona que es passa el dia fent discursos, insultant nazis i parlant d'esperança, una persona que surt sovint a la tele, una persona de discursos clars i sincers, una persona que parla molt bé i vesteix la majoria de dies bastant estupenda. Mireia Bahí, que no necessita més introduccions, benvinguda aquesta tarda a la plaça. Moltes gràcies. Bueno, Adriana, li fots? Sí, mira, no t'estem convidat perquè aquests dies estem veient també que és evident que aquestes eleccions municipals estan tenint menys seguiment, una mica menys de hype del que havien tingut les últimes eleccions. És evident que venim d'uns anys una mica mogudets, en què de cop i volta la participació a totes les contestes electorals s'havia disparat respecte al que venia passant però es nota que tots aquests processos i cicles de lluita s'estan començant a tancar i això també es trasllada amb molt menys interès per a aquestes eleccions municipals. I això sobressumem que en els debats electorals pràcticament sembla que tots estan d'acord amb les mateixes coses, per exemple... Perquè no hi ha la CUP. Per què no està la CUP, com per exemple la l'amor Albert Batlle i algunes altres coses... Ah, doncs la cosa, la cosa fa patir no? La cosa fa patí. Aleshores, una mica Mireia ajuda'm també a pensar. Què creus que, que està portant també tota aquesta desafecció, tot aquest desencantament, la sensació de que segurament doncs, l'abstenció anirà pujant també en, aquests, en aquestes eleccions i ja ho va fer també a les últimes autonòmiques, tot i que segurament la pandèmia també hi tenia alguna cosa a veure. Quin és aquest context ara mateix en què de cop i volta sembla que un altre cop la política ja no interessa tant i fins i tot ha generat un cert desencís? Hi ha molts factors i jo no sóc experta, però em sembla que en podem, podem parlar-ne de dos que ens afecta directament, no? tant a l'esquerra independentista com a l'esquerra transformadora. I un és el 15M, l'altre és el procés, no? I, i la ressaca després de dos de pujades eh, molt fortes, populars, col·lectives, que semblava que es transformarien en una realitat institucional concreta, que hi hauria un canvi molt concret, i cap de les dues eh, ha pogut no?, eh, traduir-se amb, amb, amb coses concretes. Per exemple, vam fer un referèndum, però a l'actualitat no tenim una república. Això ja ho sabem fa dies. Sembla bastant evident. Sembla no bastant evident. La part positiva de tot això és que són processos que generen canvis culturals molt forts, però que sí que desgasten encara més la confiança en el cicle electoral. Però que, la o sigui, que el desencant es tradueixi en... en en una, en una perspectiva de les institucions i del vot i, de les, i dels partits com la CUP, per exemple, de que no serveix de res, jo penso que hem d'explicar una vegada i una altra que això és propi d'un marc antipolític, d'un marc que és el que li interessa a l'extrema dreta, que és el que li interessa als populismes eh, de dretes i que és el que li interessa a la gent que no vol que canviï res. Uh -huh. Llavors... O sigui, per com, com ho podríem explicar per intentar transformar aquesta desafecció que no acabi en antipolítica? És a dir, què podem dir per, per, què, per què serveix votar? No? Com ho expliquem de per què serveix votar? Jo avui us porto tres raons, perquè m'han dit que havíem d'anar ràpid i que havíem de ser clares. Cara barraca. El de tenir números a punts funciona bé sempre. Sí? Bé. Sí. Tres raons. La primera és que el bar, els barris rics sempre es vota més que els barris pobres. Em, amb números a la mà, això vol dir, per exemple, que les darreres eleccions del Parlament, són dades d'un article que va treure crític, a qui li van anar millor els barris rics és a Ciutadans, al PP i a Vox. Això vol dir que si a més hi sumem una altra dada que és que es vota molt més als barris on hi ha més renda per càpita, la solució, o sigui, el, el resultat està clar. Ells voten sempre més que la gent pobra i voten a més fonamentalment o més que d'altres partits a la dreta i a l'extrema dreta. No direm que els rics sempre voten a la dreta i que els pobles sempre voten a l'esquerra, perquè no és cert, perquè si no la CUP eh, estaria a la presidència de la Generalitat. Aquest som molts més. Som molts més. Aquest... Això no és cert, però el que sí que és cert és que els barris rics es vota més i és on els partits de dreta i d'extrema dreta els hi va millor. Per tant, primera raó per votar. Ells sempre voten. Segurament té alguna cosa a veure que ells sí que vegin representats els seus interessos en els partits que acostumen a ostentar el poder. Exactament, exactament, i aquí també hi ha una altra raó, que és que um, els Consells d'Administració de l'IBEX, per exemple, tenen una influència quotidiana molt més de la que ens pensem en les polítiques públiques. Per exemple, els fons europeus. Nosaltres, en aquesta legislatura a Madrid, vam veure com el, la llei, el reial decret, que regulava com es distribuïen els fons europeus, venia. era una còpia directa d'una proposta que havien fet les, grans, les quatre grans consultores espanyoles eh, que, que tenen relació amb les empreses de l'IBEX, i aquest va ser el text que el govern més progressista de la història va portar al Congrés dels Diputats i es va aprovar. Per tant, les grans empreses, les grans corporacions i tot el que està malament al món eh, tenen vies eh, quotidianes d'influir a les polítiques públiques. I si a més els barris on hi ha més renda per càpita es vota més i a més es vota més a la dreta i a l'extrema dreta, primera raó claríssima perquè diumenge es vagi a votar i es voti a Esquerra Transformadora i es voti a si es pot i si es vol. Sí, clar, i aquí una idea que aquests dies he repetit fins a la societat i és que segurament... El fracàs d'aquesta esquerra ultraprogressista, però que a la vegada aplica els plans de les grans consultores de l'Estat, també té alguna cosa a veure amb que l'extrema dreta sàpiga creixer en alguns moments com a element populista o com a element que es presenta anti-establishment? Segurament la manera de fer, de, de fer oposició a l'extrema dreta en el context concret del regne d'Espanya és fent polítiques transformadores i d'esquerres. I això, tal com dius, és el que no està passant, per exemple, amb el govern més progressista de la història de l'estat espanyol o el que tampoc ha passat amb el govern dels comuns a Barcelona o el que no ha passat amb el govern de la Generalitat, amb esquerra al capdavant. No? Llavors, això genera desencant, i la dreta i l'extrema dreta viuen del desencant, de la por, de la desesperança, i per tant fabricar desesperança és regalar carretades de vots a la dreta i a l'extrema dreta. Així que un vot a la CUP, un vot antifeixista. Correctíssim. Sí. <ríe> Molt bé, aquests eslògans, Adriana, trobo és que, que ja, estàs. Tinc, tinc, <ríe> tinc dos raons més. Tot mireu. La segona és que votar la participació política, la possibilitat de que gent com nosaltres i gent com l'Adriana pugui estar a l'Ajuntament de Barcelona o gent com jo pugui estar al Congrés dels Diputats, és um, una conquesta del moviment obrer i del moviment feminista del segle 19 És a dir, el fil roig del republicanisme democràtic, no? que també hi incorporem el moviment obrer, en el cas del moviment obrer socialista, va participar de candidatures en el seu moment... Eh, a les institucions i a més també va defensar que els parlaments havien d'existir perquè era la forma de que la gent que pogués participar en política encara que no fos rica Val? Això va ser una de les batalles, per exemple. I el moviment feminista al segle XIX, amb el moviment de les sufragistes, va fer una defensa fèrrea que les dones havien de poder votar perquè la igualtat havia de ser, eh, més enllà de l'oformat, la igualtat havia de ser en igualtat de condicions, i perquè hi ha una idea preciosa, o dues idees precioses, al, al republicanisme democràtic, que una és... La llibertat ha d'estar basada en la igualtat de condicions i la segona és la fraternitat. Totes les persones tenen els mateixos drets i tenen el mateix valor. Per tant, que hi hagi candidatures de gent com nosaltres que es presentin a les institucions, que es pugui votar eh, independentment de la teva renta, és una conquesta del moviment obrer i és una conquesta del moviment feminista. Segona raó per votar. Seria allò una mica del volem el pa i les roses, no? Que era precisament Correcte. el poema que es va fer famós del moviment sufragista, no? que deia ostres és que els cors també passen gana i per tant l'esperança també passa gana i si tu no tens ningú a les institucions o no tens la possibilitat de tenir esperança, a quin tipus de vida ens estem plantejant. I que les institucions no siguin només per rics, per interessos dels rics, i no siguin només per omplir-les de, de gent que va allà fer política pels seus interessos i pels de les seves empreses. No? Sí. I que hi ha gent que al final és el moment en què pot fer sentir la seva opinió cada quatre anys o quan sigui que vota, perquè potser nosaltres pensem en aquella gent que està organitzada i que busca altres maneres de tenir altres altaveus, però la gran majoria de gent és el seu únic exercici de relativa sobirania que poden fer en, en el temps que passa. Totalment, i a més, eh, si ara féssim un exercici d'aquests de política ficció i agaféssim el que està sent la Unió Europea avui, per exemple, no? la Unió Europea eh, és el lloc des d'on amanen eh, les principals polítiques econòmiques que ens estan amargant la vida, no? el, el tipus de canvi, els límits de topalls de dèficits que, que per exemple, no? que ens obliguen a invertir primer en pagar el deute abans dels serveis públics, això surt de la Unió Europea. La Unió Europea representa que té un Parlament, un Parlament que no serveix de res, ¿vale? un Parlament castellà mmm, quasi de fireta o que serveix per molt poc. Els nostres parlaments cada vegada tenen menys poder i institucions com la Unió Europea cada vegada en tenen més. Llavors, fent un exercici de política ficció distòpic, segurament ens tocarà tornar a defensar els parlaments com a espais on les classes populars i la gent senzilla pot dir la seva en relació a les polítiques econòmiques perquè tindrem un monstre, un macromonstre que ens dirà que és només burocràtic però que alhora, que a la vegada o, o en realitat serà una pisonadora de drets econòmics i per tant els parlaments aquí o els ajuntaments o a tots els espais eh, on la gent senzilla pot ser escollida i pot votar i per tant pot decidir són ara mateix espais a defensar i segurament ho seran a mesura que el futur avanci sense, sense haver de recórrer a futurs distòpics és una mica en realitat el que ja ens estem trobant amb el Parlament de Catalunya, també molt mancat de sobirania en el sentit de lleis portades al Tribunal Constitucional, Exactament. lleis tombades per l'estat espanyol, però també els ajuntaments, no? que és una cosa que des del municipalisme transformador també s'ha reivindicat molt. O sigui, la, els límits que s'han anat imposant des de, des de la Constitució espanyola, des del règim del 78, a la capacitat de fer política eh, des dels ajuntaments, que al final és la institució més pròxima a la ciutadania, i llavors potser també va una mica d'això, o hauria d'anar una mica d'això, què et diu menys? Ha de dir, hòstia, és que els ajuntaments són importants i han de ser-ho més. Sí, sí de fet, abans que ens expliquis la teva tercera raó clar, jo te també pensava, és evident que nosaltres sabem que guanyar unes eleccions o guanyar un govern no, no és guanyar el poder i que hi ha molta més complexitat, però sí que és una part del poder que, que decideix sobre les nostres vides, sí que és un element també a conquistar, no? a conquerir no sé parlar ja és un a conquerir, no? és al final aquesta voluntat que hem dit sempre de nosaltres de ocupar tots els espais perquè to allò, tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres per tant, evidentment, tot el poder que puguem anar guanyant des dels nostres espais de poder popular serà positiu. I et deixo perquè ens expliquis el tercer punt. El tercer punt és que a casa nostra hi ha molta gent que no pot votar perquè hi ha una legislació que és de les més cruels i inhumanes del món que és la llei d'estrangeria. Una legislació que considera que hi ha persones que són de segona i que per tant no tenen dret a tenir els mateixos drets. No, no tenen dret a tenir dret. Eh, és una legislació que no només eh, ha creat centres d'internament d'estrangers, que són presons per gent que no té papers, que no tenir papers és una falta administrativa, eh, sinó que a més nega el dret a vot i el dret a la representativitat política a la gent que no té eh, el, els papers, la nacionalitat. Per tant, eh, s'ha de votar perquè hi ha gent que no pot votar, a, a Catalunya es calcula que és un milió de persones, S'ha de votar perquè, a més, aquesta gent no només necessita drets i no només eh, necessita que, que, que defensem el seu dret a existir, el seu dret a vot, sinó que, a més, si guanya la dreta o com més vots a la dreta hi hagi, més polítiques en contra també de, de tota la gent migrant sense papers hi haurà. Per tant, si no vols votar, cedeix el teu vot que també és una proposta que es pot fer. Si tu no vols votar perquè creus que no serveix de res, mira al teu voltant, segur que tens algú que no pot votar per, perquè la llei d'estrangeria no li permet, cedeix-li el vot. I, i em sembla una, una raó important, o sigui, em sembla una batalla important. Eh, quan hi ha una llei que, que fa que el dret es quedi a les portes de determinades cases, de determinades persones i de determinats col·lectius, la nostra obligació és garantir que tothom tingui dret eh, drets civils i drets polítics. Jo... Eh, bueno, no, no, no. No, no, no, no, no. No, no vas a dir res? Jo, jo, jo és que ja estic convençuda, llavors potser no serveixo com a verem, però sí que penso que més enllà d'aquestes tres raons totalment imprescindibles i claus... I, Potser podem fer un pas més, Mireia, si et sembla bé, eh? que és... Estem improvisant, ella eh? ja us ho anuncio a tothom. Que és... Um... Per què votar la CUP, llavors? És a dir, ja si... No? Si... si està costant que la gent voti, perquè la gent pensa que no hi ha alternativa. Si està costant que la gent voti perquè la gent està fins la xona. Per què votar la CUP és una aposta aquest diumenge? Tu després ja tindràs el teu, Adriana. Però... Va, Mireia, tira'ns un cable. Per què votar la CUP? Jo penso que hi ha moltes raons per votar la CUP, però n'hi ha un parell de clares. No? Estem en un moment en el què la crisi ecològica és fortíssima, la crisi econòmica és fortíssima, la crisi social en tots els sentits és fortíssima i que la gent té molta sensació de por, de desesperança, de desorientació. I el que passa és que en, en un moment tan crític, valgui la redundància, no valen les polítiques eh, eh, superficials. No val. Eh, doncs ara, en comptes de que hi hagi no sé quants eh, eh, centres cívics en aquesta ciutat, n'hi haurà deu doncs, més. No, no, no val això ara necessitem eh, polítiques radicals, radicals en el sentit d'anar a l'arrel, necessitem canvis profunds perquè el futur eh, és immediat i la realitat o aquest futur immediat és cardal. Eh, la inflació és, és, eh, no baixarà, els preus no paren de pujar, um, la sequera és un fet... Um, I, per tant, mm, votar la CUP és garantia de votar una gent que, com que no hem vingut a guanyar calés, ni, ni tenim vincles, amb, ni, ni tindrem grans herències, això és, pues, potser no ens fa anar tan bé la vida, no? Um, però, però com que no tenim lligams amb, amb determinats interessos de grans corporacions, votar la CUP és garantia de que aquestes polítiques radicals que sempre eh, requereix de tocar els interessos dels grans, dels poderosos i de més, es duran a terme amb la mesura que puguem. I la segona raó és que és que ser independentista no és només una qüestió de bandera, és que nosaltres sabem que, que no es poden dur a terme aquestes polítiques radicals sense sobirania. Eh, tu abans parlaves del Tribunal Constitucional, no? Parlem, per exemple, d'habitatge i lloguers. El Parlament de Catalunya va aprovar una llei de regulació dels lloguers que va tombar el Tribunal Constitucional perquè, òbviament, a la patronal immobiliària no li interessava això. Tenir sobirania vol dir poder aprovar aquestes lleis eh, i, per tant, la CUP és un vot d'esquerres i és un vot independentista de gent que no ha vingut a guanyar calés, que no ha vingut a fer carrera política, de gent que li és igual una mica mm, com quedi després no? la seva vida i la seva trajectòria professional de, després de passar per les institucions i, per tant, penso que és una manera de convertir aquesta desafecció, aquesta ràbia, en una cosa positiva i canyera. I també us diria que és important votar, és important votar la CUP i també és important organitzar-se. És a dir, que aquest crida a que el vot no, no tregui el valor al que deia abans l'Adriana, no?, a, a poder, a poder convèncer a la gent que la política es fa amb les nostres mans i que la política la fem nosaltres. I hi ha mil exemples d'això, des del taxi a, a Barna no? i a Catalunya, com paren les UBTCs perquè munten una vaga increïble, uh, qüestions, per exemple, de defensa de, de temes de l'escola, sanitat, etc. Recordem-nos, per exemple, que eh, el, el PP, quan governava Rajoy, va intentar patar se l'accés a la sanitat universal per la penya migrant, i van ser els metges qui van aconseguir tombar una llei. És a dir, eh, es pot, i organitzant-se es pot, i no hem de tenir només, que va ser molt gran, eh, però no hem de tenir només a la retina l'1 d'octubre. L'organització aconsegueix moltíssims drets, i per tant, tres idees més fidals. Voteu, voteu a la CUP, i organitzeu-vos. Ara aplaudiria. Molt <ríe> <ríe> <ríe> Que... Alguna cosa més a dir? Jo crec que... És que jo crec que ho ha acabat molt bé i ara És qualsevol clar... cosa seria anar cap a baix. Ara, ara a mi em, em fa cosa la parlar. Pilota? Com em la pilota? Ho fem amb tots els convidats. Per <ríe> És una estratègia perquè tornin. Sí, a mi ara em fa cosa dir, dir res més. Bueno, tenim una última secció. Tenim una última secció que podríem introduir. En aquest sentit, et diria adeu i moltes gràcies Mireia Baí per tot. Moltes gràcies a vosaltres. I ja no et farem més la pilota, però moltes gràcies per ser aquí i us deixaríem amb la secció més esperada del nostre podcast, la secció de No és tendència, el monòleg brillant d'Adriana Llena, futura regidora a l'Ajuntament de Barcelona per la CUP. Benvingudes a la plaça, un podcast de la CUP. <ríe> <sí> Morteja. Ah, sí, sí gent que votis el que cal, així que tinc una sèrie de missatges totalment electoralistes que enviaria la gent per demostrar que la resta són el dimoni i nosaltres els putos amos. Avui vinc molt passada de voltes, serà a la secció més petarda probablement que hem fet fins ara, però queden tres dies per les eleccions i ara mateix ja tot s'hi val. Així que no és tendència treure la CUP, als mitjans de comunicació, no? no, els cabroners no ens volen treure, així que ho farem tendència per la via que millor funciona, que és la de ser molt pesats. Tots els que em coneixeu ho heu tombat amb mi a la llarga de la vida, ja us podeu donar per oblidat si no em voteu aquest cap de setmana, i a la resta us penso enviar missatges de WhatsApp com les senyores grans que envien cares amb sols de... dient el bon dia cada matí. Uh, us presento la nova campanya de la CUP, Un vot, una vida. Quan et pensis que t'enviaré un sol, és el que deia, us enviaré un missatge rajant de tota la resta de partits polítics. Així que he fet els meus missatges dirigits a cada un dels nostres adversaris. Comen ah, més centrat en Barcelona perquè jo sóc centralista. <ríe> és broma, però no tant. Uh, a veure, comencem. Ada Colau, vale? missatge pels seus fans... Si la de Colau del 2019 ja era diferent a la del 2015 i la de Colau del 2023 ja no té res a veure amb la de la pa, com serà la de Colau del 2027 si no fem res diferent? O li donem una mica d'aire per l'esquerra o a la següent temporada es dirà iniciativa. I podeu afegir terceres partes, nunca foren bones. Aquí sí, podeu tenir també l'especial Superilles, vale? amb contribucions de del màquina del PP Daniel Cirera. Uh, la jaspeta de les Glòries està molt xula, una llàstima que només hi puguin viure les rates i les paneroles, cucaratges perquè ens entenguem. amb <risa> um, següent missatge, activació, vot patriota. Um, primer dirigim aquí els dos flancs de la resta de forces independentistes. Aquest té imotè te perquè està dirigit a un grup que podria ser d'un CDR i és important. Um, Maneta que assenyala, Esquerra Republicana ha renunciat a la independència per assegurar-se el poder i gestionar les engrunes. Maneta que assenyala, Junts ha ressuscitat l'antiga Convergència ha ressuscitat l'antiga Convergència per rescatar el vot d'ordre. Dos, dos exclamacions importants, la CUP pot agradar més o menys, però són coherents i han estat sempre que calia ser-hi. Parlen d'independència, defensen el català i són els únics que no amaguen l'estalada. Si volem que l'Ajuntament de Barcelona es faci presió independentista, la garantia és la CUP. Punyito, punyito, punyito, cor groc, cor vermell, cor groc, cor vermell, cor groc, cor vermell. Um, si el vols dirigir directament cap a Pasqual Maragall, podries dir el vot antifeixista, ells que ho volen ser el vot antifeixista, el vot antifeixista ha de ser un vot de futur. Jo crec que la referència es fa sola i vull es dirigir cap a Tries. Podríem tenir, han decidit amagar l'estalada d'Alcalaix per posar la cara del convergent de Tries a la papereta de vot. La, la CUP no renuncia mai a la lluita independentista i porta a l'estalada els actes i fins i tot el logo. És important això, i fins i tot el logo. I llavors Aquí directe de l'acte de campanya de l'altre dia de Marcos ià roda de la cup Sant Cugat, podríem dir haja ja, lol de quin sarcòfag l'han tret Jas dirigir-nos ja directament i per acabar el PCC, jo seria com un missatge curt i clar que és Jaume Collboni pega monitors d'espai. I ja vaiig acabant vale? A la resta no cal la gent que vota la resta de forces, no cal intentar convèncer'ls, de que ens vulguin votar perquè no negociem amb terroristes. Um, així que, com deia, feu cas a Eva Parera i encara millor a Rafaela Carrà i vota comunista. Empezar, si el deseo es un sitio oscuro que no te la oscuridad, pues casi nunca se estás seguro si es por amor o por algo más. Ah, ah, ah, en el amor todo es empezar. Ah, ah, ah, en el amor tú hay empezar. Si tú notaras que es un tormento y no se acaba de decidir, para ayudarle es el momento de que enseguida le des el sí. Explota, explota, me exploto. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explode. Explota, explótame el corazón. Libre, desastre si todo va, que va a explota, explotar mis explota. explota, explota mi corazón. Ah, ah, ah en el amor todo des en el amor todo des empezar. Explota, explótame, expló. Explota, explota mi corazón. Explota, explota me explota.